Міла Іванцова Вітражі, Роман Видавництво Нора Друк Київ 2010 рік. Міла Іванцова дипломант конкурсу романів, кіносценаріїв, п'єс та пісенної лірики про кохання Коронація Слова 2010.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 Метою конкурсу та його завданням є пошук нових імен, видання найкращих романів, стимулювання і підтримка сучасного літературного процесу кіно й театру і, як наслідок, наповнення українського ринку повнокровною конкурентоспроможною літературою, а кіно й театру – якісними українськими фільмами і п'єсами. Міла Іванцова за освітою викладач французької та російської мов. Викладала французьку в школі, ліцеї, інституті туризму. Пізніше створила власні курси іноземних мов. Потім круто змінила своє життя, зайнявшись нерухомістю, дизайном інтер'єрів, петриківським розписом, фотографією, а зрештою – літературною творчістю. Перший її роман українською мовою «Родовий відмінок» побачив світ 2009 року. Міла любить саджати дерева та квіти, збирає колекцію старовинних чавунних прасок і відтворює оригінальні картини на сканері за власною технологією. Дія роману «Вітражі» відбувається в сучасному Києві. Коліна, перекладачка з французької, має замовлення на переклад роману Франсуази Саган. Але власні проблеми видаються їй набагато важливішими та болючішими, ніж надумані проблеми ситих французьких дівчат. Робота не йде. Все змінюється, коли раптом ламається комп'ютер. Дізнавшись паролі, програміст Богдан Читає листування Поліни з далеким другом, з якого довідується, що вона рано залишилася сиротою і була вихована бабусею Ніколь, яка дивним чином після війни потрапила з Франції до Радянського Союзу. Також він дізнається, що Стевка, колишня подруга Поліни, написала книжку, привласнивши чужу історію. Богдан добуває цю книжку, і влаштовує зустріч двох подруг. Згодом Поліна дізнається справжню історію бабусі Ніколь. Новий роман Міли Іванцової ні на хвилину не залишає читача байдужим. Серія День Європи. Серія заснована в 2006 році. Отче наш, що єси на небесах.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 Поліна наперед розрахувалась за два місяці оренди і зачинила двері за господарем квартири. Вона обійшла свою валізу, переступила через два цилофанові пакети з похабцем складеними речами та ввійшла до кухні, яка через широкий пролом у стіні переходила в кімнату, імпровізоване студіо. Квартира – Відзеркалювала їство хазяїна, що вирішив у сховатись від холодної місцевої зими у південних широтах, подорожуючи з однодумцями вздовж узбережжя Індії. Він і справді був дивний, але зовсім не дурний. З тих, що самі не напружуються, але й інших не напружують. Умови оренди цього неординарного житла були прийнятні. Плата помірна, термін – 3-4 місяці. Вимог до квартирантки – ніяких. Хіба що штук зо 100 кактусів –